Kumana. Na matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu musikilizaji wa redo isanganilo parepote ulipo. Kumuradi kwa dakika hizi ambazo tumezidisha ila kalibuni ndugu wapenzi wa sikilizaji parepote ulipo kusikiliza tarifa hii katika ruwa giswahili ambayo tunanza na mokutasari wake. Kitu hiki cha redo isanganilo kimefungua lasmi ijumahi lake mukwani gitega mwenye kiti wa kitengo ambacho kina usika na kuchunguza vizombo vizahabani nchini burundi sense ana ana, ana Anatolea witu watangazaji ambao watahendesha kazi mkua nigitega kutekileza kazi yao wakieshimisha shiria dhidi ya taluma ya kutangaza habari. Nakuna shouldiwa taka ambazo, zimeza gazu wa katika bavia balabarazi inazopaskana jijinia pa na Wakazin nawanaw indeshia kashuri enohilo, wana eleza kwamba, hadhio inawazika perekia wao kukumbwa na mba nimbari, hususan ki benki ya kimataifa yfai eleza kuwa, tandelea ku support miradiya serekari, hususan mikakati sita mbayo, imepewa kipa na serekari, hayo yame bainiwa jumahi, na mwakirishua ben. Benki ya Dunia Burundi katika warsha ya kutathmini majukumu yaliyo tekelezwa na Benki ya Dunia hapa Burundi ugenini tutamurikia Marekani ambapo rais Amerikani Donald Trump alikotiwa kwa afrika na virusi wa corona kuna hayo bila shaka na mengineo kwa Meng zaidi jiunge hadi tamati upande wa mitambo yangozoa vema na eria kadogo karibuni Habari Kamili tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa kutangaza habari kituo cha kituo cha Radio Isanganiro kimezindiwa rasmi tawilake mkokwani gitega Kitoki kitengo cha kuchunguza vyombo vya habari chini Burundi Sense kinapongeza Radio Isanganiro kuzindua tawhila mukwani gitega kwa sababu itakuwa ni moja itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia raia kupata abari za uhakika ni Stori Bank mukunzi kiongozi wa tawhila kiongozi wa wa kitengo hicho kumuradi anatolea wito watangazaji wa Radio Isanganiro watakao tumikia mukwani gitega kuendesha kazi wakizingatia vigezo na sheria za taaluma ya kupasha Bali nchini Burundi, tumusikilize ana tafasili wa na lomiwande niyavi puz. Tumekaribisha vema zoezi hili la radio Isanganilo la kufungua tau ilake kwa sababu tasisi tofauti zinapofanya kazi vizuri zinapanua wigo. Tunaipongeza pia kwa kufikiria makao maku ya kisiasa ambako kuna shuhudiwa ongezeko la shuhuri za kisirikari na sekta binafsi kwa kuzingatia maendeleo ya makao maku ya kisiasa. Tunashukuru kwa radio imireta mchangu wa kuimarisha makao makuu makuuhayo. Tunahomba wanahabari kutambua kwamba matawi ya radio haya funguli wibure ila ya nafungulia kwa ajili ya kuchangia katika kazi sofauti za kuwe ndeleza mkua hata nchi kwa ujumla. Tunahomba wanahabari kutambua kwamba matawi ya radio haya funguli wibure ila yanafunguliwa kwa ajili ya kuchangia katika kazi tofauti za kuendeleza mkowa na inchi kwa ujumura. Kwa sababu, tunafahamu kuwa viongozi mbalimbari wapo hapa, wizara tofauti, baraza la sene, tayari liko hapa, Huenda na shuhuri nyingine zitafanyi wa hapa. Watakua wanahabarisha uma ya na tasisi hizo. Tunaomba viongozi tawara kushirikiana na waandishi wa habari wanaoanza kazi hapa. pamoja na walio kuwepo maana wanakujia kuunga mukonu maendeleo ya mkowa. Kukoba aje hukirango wa shigikire nao itera mberejin hara. Adi kwa kisikika ni nestori wangu mkunzi ni mwenyekiti kiti wa gitengo chakuchunguza zumbu za habari inchini burundi sense kwa ufupi wa kifarasa. Na kituo hiki chaliju isanganiro kama ni vizokuelezea kimefungua lasmi tau hilo gitega. baadhi ya laia wakazi wa mkwani gitega wamefahamisha kupokea vema ujiwo wa tau hilo gitega wakereza kwamba watakuwa napata namna ya kufikisha habari tofauti katika ofisi kutokana na jisi ofisi hiyo ya patikana kalibu. Na, nyumba, na, na banki ya kimataifa yaereza kuwa itaendelea kusaporti miradi ya serekari hususa ni mikakati sita ambayo imepewa kipawambele na serekari. Hayo ya mebainiwa ijumahi na, mu, na muakilishi wa banki ya dunia inchini burundi katika warasha ya kutafumini majukumu ya na banki ya dunia inchini hapa burundi. Waziri mkuu ambaye hamezindua rasmi Warsha hiyo hamepongeza jitiada za banki hiyo inchini zinazo lenga kufikisha inchi ya burundi Tika atua ya maendeleo, endelevu. Aida, waziri aregiome unyoni hameereza kuwa dosari zizojitokeza, zita taftiwa suruhisho kwa lengo la kuanda vema miradi mingine ya siku zijazo. Nabathi ya familia kutoka wirayani Lunanira na kavo na Kavohiro Tarafani Kirundo ambazo zilikumbwa na mafuriko ya mvua Ilionyesha jioni alhamisi zaomba kupatishiwa misada Kutoka na najisi wanazoishi maisha duni kwa sasa La yao wanaomba ifadi kwa sasa Kwa majirani ambao nyumba zao hazikuwa Duru kutoka kwa kiongozi wa tarafa la Kirundo Zaereza kwa mvua hiyo imiharibu nyumba 45 virasi 34 Pamoja na kituo cha kutunza mifugo kilichiwa alibika kutokana na mvua hiyo. Vyateri haunimana anatolea wito wa isani kusaidia kaya hizo ambazo zimekumbwa na mukasa huo wa mvura. Na soko zenye viwanda za kuuza mifugo zi, zingepati zingekumuradi. Soko zenye viwanda za kuuza mifugo zingezingatia vigezo za kujenga viwanda. Za kila aina wa mifugo ili mifugo wa CJ kwa mbukizanya maladi tofauti wanapu kusanywa pa moja. Hayo ni matamusha hayo yalibaini wa rahamisi hii na daktari husika na kutunza mifugo talafani ngozi. Akiwa pia kiongozi wa shirika veterinere san frontiere belgique katika sherehe za, ku, za kukabidiwa soko la mifugo ilio jengua, kupitia ulfadi wa, utawa, wa utawala wa obelgiji nshini hapa burundi. Ive shimini mana anaereza tena ki, kuchi anaeleza pia kuchinja mifugo katika machunio ya Kinyemera kuna leta madarate kwa wale wanaotumia nyama kutoka machunio hayo yanayotumika kinyume na sheria na kama nilizo kuelezea katika mkutasari wahabari hii Kuna shuhudi wa taka zagazo katika bathi ya barabara Zamanisipala jijila bujumbura Bathi ya wakazi wanao endesha shuhuri eneo hilzo Wanaeleza kwamba Hali hiyo inawezi kaperekea wao Kukumwa na maradi ya na ukosefu wa usafi Hususan ki pindu pindu Dai watolea wito wanao usika na kufanya usafi jijini bujumbura Wawajibike kikamilifu kwa kuondoa taka hizo maara Apo ili mazingi ila ajiji ya nderee kuwa bora. Iwapo hali konamu na hiyo, kuna maara pengine, kunapo kuna polipoti usafi, hususani kwenye barabara, ili obatizo IPA, ngendadumwe na meta miana 500 kumanadi meta miamusini zinazohitajika ili kujengwa kuendeshwe ujenzi uj wa miundombinu mbinu hazikuheshimishwa kando na ziwa Tanganyika mara kituo hiki cha Radio Singanilo mtani kinindo kuna ripotiwa watu ambao wanaendelea kujenga kando na ziwa Tanganyika baada ya mapumziko madogo tunamlikia anga za kimataifa habari za kimataifa Katika, katika abari hizi za kimataifa, tutaangazia nchini Mali na huko marikani Ambapo laisi Donald Trump wa marikani anadipotiwa kukumbwa na mambukizi ya virusi za corona Na kwa mengi zaidi hapa studio niko na mwenzangu DJ Nyonzima Abari za kubwa na DJ Nyonzima Abari za nguzuri jamalithi ya nengenda kumana tuanzie barani Afrika mbapo nchini Mali hati ambayo itanda kipindi champito kwa miwezi 18, 18 jayo Imetapishwa tangu walhamisi hii oktober 31 katika gazeti rasmi la serikali. Hati hiyo inazingatia mahitaji muhimu kutoka kwa jumuhuya ya kiuchumi ya nchi za Afrika mahalibi eko wasaju ya mamlaka ya makamu wa wa mpito kanali asimi goita kiongozi wa mapinduzi mapinduzi nchini mali tofauti na toleo la walilahati ya kipindi cha mpito moja iliyochapishwa katika gazeti rasmi la serikali alhamisi wiki hii wiki hii hayonyeshi kuwa makamu raisinaweza kuchukua majukumu ya raisi wa mpito ikiwa kutatokea dharura Kundi la wanajeshi waliofanya mapinduzi nchini mali wamekubali kufuta moja majukumu makubwa kiongozi wake kanali Asimi Goita kiongozi nambambidi katika kipindi cha mpito. Taratibu za kuunda baraza na mpito laki taifa, chombo cha kutunga sheria pia zinelezu wa kwenye ibara ya kuminatatu. Baraza hilo litaundwa na wajumbe miamoja shini na moja, kiongozi atakuwa askari au raia. Lakini Ekoaz pia iliomba kufunjua kwa kundila wajewa na jeshi waliofanya mapinduzi mchini humo kwa salahiri itabidi kusubiri. Hadi hiyo inabani, inabainisha kuwa itabidi hadi kuundua kwa tasisi zote za kipindi cha mpito. Na huko marekani raisi wa inchi ya marekani Donald Trump ametangaza mapema subuhi leo ijumaa. Oktoba tarehe 2 kwamba amepimwa na kupatikana na virusi vya corona pamoja na mkewe Melania Trump. Donald Trump ambaye nawania muhula wa katika uchaguzi wa uraisi wa Novemba 3, alisema siku ya Alhamisi kwamba amejiweka karantini baada ya mmoja wa washauri wake wa karibu anayeitwa Hope Hicks kupatikana na virusi vya corona. Kulingana na daktari wa ikulu ya White House, Donald Trump na mkewe, wote wanendelea vizuri na wanapanga kubaki ikulu wakati huu wanapuendelea kufuata maelekezo ya madaktari. Raisi wa Amerikan atendelea na majukumu yake ameongeza daktari wake. Ikulu ya White House imetangaza kufutwa kwa ziara ya raisi Donald Trump katika Jimbo la Florida ziara iliyokuwa imepangwa leo Ijumaa kwa mkutano wa kampeni zikisalia ziki siku chache kabla ya uchaguzi wa uraisi Novemba tatu. Awali, Donald Trump alikuwa ku, amethibitisha kuwa Hope, Hope Hicks, um, mshauri waki karibu alipatikana na ugonjwa huo hatari. Alikuwa na raisu wa marekani katika ndege ya, ya Air Force One, aliposafiri kuenda Cleveland, Ohio, jumane Oktober 29, kushiriki mdahalo pamoja na mshindani wake Joe Biden. Alisafiri na EP jumatano wakati alifanya ziara kuenda Minnesota kwa mkutano wa kampeni. Shukrani DJ Nyonzima na kwa kutawatimisha tarifa hii ya habari ni kuperatiba ya michuano ya ligi ya daraja la kwanza Primus League Burundi ambapo leo itaendelea kwenye wiki ya 5 na ni kwamba leo ni mtanange mmoja ambao unatarajiwwa kurindima kwenye uwanja Intwari itakuwa hapo au itakuwa hapo majira ya saa 9:30 ambapo timu ya hapa jijini Bujumbura Interstar chakui kikaribisha timu ya Agrenwood kutoka huko mkoa Makamba na siku ya kesho ni kwamba kwenye uwanja Ingomam mkoa ni Gitega wenyeji Musongati Wataikaribisha timu ya Kayanza United Uku kwenye wanja inwari jijini hapa Bujumbura Timu ya Asikari Polisi Rukenzo ambayo itaipokea timu ya Bumamuru kutoka mkwani Mububanza bu, bu, Kumradi mkwani Chibitoke na huko majira saa kumi kwenye wanja huo, huo Timu ya Burundi Sport Dynamiki na Royal FC zitachuka Dimbani kumenyana Nani hadi hapa ndogo mpenzi wa walidu isanganilo Sina budi ya kutamatisha tarifa hii katika ruha ya kiswahili shukrani zangu za dhati zikufikio musikilizaji ambaye umejiungana na mitangu mwanzo wadi tamati ni mushukuru pia fundi mitambo. Elia kadogo aleniwezesha ili sauti igu fikie pale pote ulipo, Tukutani hapo jioni kuna hapo majali wa muendelegu. Sikiliza vipimu ndivza aradu isanganiro kwa ili